Розділ 17. Джейсон Брекінрідж носить теракотовий блейзер, кольори в Сицилії. Він ніколи не був на Сицилії, але, можливо, одного дня там побуває, якщо заслужить. Щоб отримати безкоштовний круїз на Сицилію, Джейсон має зібрати 10 тисяч гумбата-балів. Гумбата – гумбата, хрещений батько на сицилійському діалекті. Він починає цей квест з вигідної позиції. Відкривши францизу «Нова Сицилія», Джейсон автоматично заробив 3333 бали на свій рахунок у Гумбата Банку. Додайте до цього одноразовий бонус за громадянство в розмірі 500 балів, і його баланс уже виглядає вельми незле. Це число зберігається на великому комп'ютері в Брукліні. Джейсон виріс на західній околиці Чикаго, одному з найбільших франшизових регіонів країни. Ходив до бізнес-школи при університеті штату Ліноїс, закінчив його ГПА. Середній бал диплома – основний показник загального рейтингу учня. 2,9567-тисячних і захистив бакалаврську роботу під назвою «Взаємодія етнографічного, фінансового та парамелітарного вимірів конкуренції на деяких ринках». Це було польове дослідження боротьби за територію між франшизами «Нова Сицилія» та «Нарколумбія» у його старому районі на Аврорі. Франшизою «Нарколумбія», яка втрачала позиції, саме на ній Джейсон переважно будував свою аргументацію, керував Енрікі Кортасар. Джейсон кілька разів коротко з ним спілкувався по телефону, але ніколи не бачив містера Кортасара наживо. Містер Кортасар відзначив випуск Джейсона, спаливши гранатами в фургон Беккенріджу, коли той стояв на парковці. Після чого розрядив 11 магазинів автоматичної гвинтівки у фасадну стіну їхнього дому. На щастя, містер Карузо, який завідував місцевою лінійкою франшиз «Нова Сицилія» і саме добивав Енріке Кортасара у цьому районі, дізнався про напади ще перш ніж вони сталися. Найімовірніше перехопив розвіддання містера Кортасара, що їх передавала ціла армада погано захищених стільникових телефонів та СБ-радіо. Citizen Band – безліцензійний та загальнодоступний зв'язок на коротких хвилях. Він міг завчасно попередити родину Джейсона, і коли посеред ночі кулі прошивали стіну їхнього дому, вони насолоджувалися безкоштовним шампанським у готелі «Стара Сицилія» за 5 миль по 696. Звісно ж, коли в бізнес-школі відбувався щорічний передвипускний ярмарок вакансій, Джейсон спеціально зазирнув на стенд нової Сицилії, щоб подякувати містеру Карузо за порятунок його родини від певної смерті. «Не, знаєш то, що я просто так, типу, по-сусідськи шариш Джесику», – сказав містер Карузо, лупажучи Джейсона поміж лопатки і стискаючи його дельтовидні м'язи, які були як канталупи завбільшки. Джейсон уже не сидів на стероїдах так ґрунтовно, як у 15, але й досі зберігав чудову форму. Містер Карузо – уродженець Нью-Йорка. У нього був один із найпопулярніших стендів на ярмарку вакансій. Ярмарок відбувався у профспілковому експоцентрі. На підлогу зали нанесли умовну розмітку. Два шосе ділили її на квадранти, а всі стенди франшиз і національностей вишукувалися вздовж цих шосе. Стенди міськлавів та інших компаній були заховані в приміських вулицях, всередині квадрантів. Стенд містера Карузо розташувався просто на перетині двох шосе. Десятки маршавих випускників бізнес школи стояли в черзі на інтерв'ю, але містер Кару запомітив там Джейсона, підійшов просто до нього і висмикнув із черги, вхопивши за Дельти. Всі інші заздрісно вирішилися на Джейсона, а сам Джейсон почувався чудово, почувався особливим. Саме таке відчуття у нього викликала вся нова Сицилія, персональна увага. Ну, я збирався прийти на співбесіду до вас, ясна річ, до великого Гонконгу, містер Лі, бо мене дуже цікавить гайтек. Сказав Джейсон у відповідь на батьківське розпитування містера Карузо. Містер Карузо стиснув його особливо сильно. Голос свідчив, що він прикро вражений, але не ставиться до Джейсона якось гірше, принаймні поки що. «Гонконг? І нащо такому розумному хлопчику здалася якась застрана компанія ніпів». «Ну, власне кажучи, вони і не ніпи, і правильно буде ніпонці», – пояснив Джейсон. «Гонконг – це переважно кантонійська. Усі вони ніпи» перебив містер Карузо. «І знаєш, чого я так кажу? Не того, що я расист, я бля, взагалі не расист. Але для них, ну, знаєш, для всіх тих людей, для ніпів, ми чужоземні демони, так вони нас називають. Чужоземні демони. Як тобі таке?» Джейсон підлобузницький гигикнув. «І це після всього того добра, яке ми їм зробили. Але тут, в Америці, Джесіку, ми всі чужоземні демони, ні? Ми всі сюди звідкись приперлися, хіба крім індіанців. Ти ж не підеш на співбесіду до народу лакота, ні? «Ні, сер, містер Карузо. Розумака, я з тобою згоден. Але щось мене задухоя віднесло від основної думки, а думка полягала в тому, що раз у нас у всіх є свої унікальні етнічні та культурні ідентичності, роботу треба шукати в організації, яка не менш унікально поважає і прагне зберегти ці неповторні ідентичності, переплавити їх у дієву цілість. Розумієш?» «Так, я розумію, містер Карузо. На цей момент містер Карузов вже відвів його на деяку відстань і зараз прогулював одним із метафоричних шоссе перспектив. «І що, Джесіку, ти знаєш про бізнес-організації, що відповідають цій моделі?» «Ну, це, блядь, точно не Гонконг. Він для білих педріл, які хочуть стати ніпами, але не можуть. Хіба ти не знав? Ти ж не хочеш бути ніпом, а?» ха <гум> ха Ні, сер, містер Карузо. А знаєш, що я чув?» Містер Карузо відпускає Джейсону, повертається і стає до нього впритул грудьми до грудей. Його сигара, ніби запалена стріла, з кожним помахом стерчить біля вуха Джейсона. Це конфіденційна частина бесіди, приватна історія між двома чоловіками. «Знаєш, що буде, якщо всратись на роботі в Японії? Тобі відріжуть палець, чвах, і все, як не було. Богом присягаюся, не віриш?» Я вам вірю, але ж не по всій Японії, сер. Це правдиво тільки щодо Якудзи, японської мафії. Містер Карузо відкинув голову і засміявся, а потім знову обійняв Джейсона за плечі. Знаєш, Джейсоне, ти мені подобаєшся. Справді подобаєшся, японська мафія. А скажи ну мені, Джейсоне, ти коли-небудь чув, щоб хтось називав нашу справу сицилійською якудзою, га? Джейсон засміявся. «Хі -хі, ні, сер. А знаєш чого так? Знаєш, Містер Каруза перейшов до серйозної вагомої частини своєї промови. Чого так, сер? Містер Каруза розвернув Джейсона, і тепер вони обоє дивляться в перспективу шосе на високу статую дядечко Енса, що височіє над перехрестям, ніби статуя свободи. Бо ми такі одні, синку, одні єдині, і ти можеш до нас приєднатися. Але ж така конкуренція, що? Ви тільки послухайте, у тебе ж середній бал 37 чимось. Ти всіх порвеш, синку. Містер Каруза, як і кожен франшизник, має доступ до контрольнету. Листінга-агрегатора, за допомогою якого нова Сицилія відстежує те, що в них називається перспективними зонами. Він веде Джейсона назад до стенду повз усіх тих навдах, які досі стоять у черзі, і Джейсону це направду подобається. І під'єднується до мережі. Джейсону тільки і залишається, щоб вибрати регіон. У мене дядько продає машину на півні Каліфорнії каже Джейсон. І я знаю, що цей регіон динамічно розвивається, тож безліч перспективних зон, сказав містер Карузо, радісно гатячи пальцями по клавіатурі. Він крутнув монітором, демонструючи Джейсону мапу околиць Л.А. із червоними цятками, які вказують на незайняті сектори. Обирай, Джесіку. Нині Джейсон Брекінріч працює менеджером нової Сицилії номер 5328 у долині. Щоранку він одягає зграбний блейзер теракотового кольору і їде на роботу в Олдсмобілі. Більшість молодих підприємців радше сідають за кермо БМВ чи Акури, але організація, до якої тепер належить Джейсон, на перше місце ставить традиційні та родинні цінності. Вона не ганяється за блискучими імпортними цяцьками. І якщо американська машина годиться для дядячка Енсо, на грудну кишеню Джейсонового блейзера прикрашає вишите лого мафії. Влого вплетено літеру «Г», тобто «Гамбіно». Підрозділ, що займається фінансовими справами у долині Л.А. Нижче зазначено його ім'я – Джейсон Бугай Брекенріч. Це нікнейм, який вони з містером Карузо вигадали торік на ярмарку вакансій. У кожного має бути нікнейм, це традиція, це знак гордості. І вони люблять, коли ти сам обираєш собі якесь промовисте ім'я. Джейсон – менеджер місцевого офісу. Його робота полягає в тому, щоб перерозпреділяти роботу між місцевими підрядниками. Щоранку він паркує Олсмобіль перед входом і заходить в офіс, пригинаючись, минає броньовані двері, щоб уникнути гіпотетичних нарколумбійських снайперів. Це не заважає їм час від часу пострілювати в дядячка Енсо, який височіє над франшизою, але ці щити можуть витримати дуже і дуже багато, перш ніж втратять товарний вигляд. Опинившись в ВСПЦі, всередині Джейсон підключається до контрольнету. На екран автоматично виводиться список завдань, тільки й треба, що знайти підрядників, які зможуть усе це виконати, перш ніж він увечері піде додому. Інакше доведеться все робити самотужки. Хай там як, треба впоратися з усіма завданнями. Переважна їх більшість – прості доставки, які він передоречає кур'єрам. Потім треба зібрати заборгованість не у надто сумлінних боржників, та у франшиз, що платять новій Сіцилії за дах і охорону. Якщо це перше попередження, Джейсон зазвичай на їх особисто, розставляючи всі акценти і наголошуючи, що організація протрактовує питання заборгованості як приватну справу, яку вирішує тет а -тет, як гру з відкритими картами, правильний мікроменеджмент. Якщо це друге чи третє попередження, він, як правило, укладає контракт із філією Костоломи Інтернешнл, надвпливового колекторського агентства, роботою якого він завжди лишався задоволений. Час від часу трапляється код «Н». Джейсон ненавидить працювати з кодом «Н», вважаючи його ознакою пошкодження в системі взаємної довіри, яка і рухає суспільство вперед, але найчастіше цим займаються безпосередньо на регіональному рівні. Тобто Джейсону залишається хіба постменеджмент і робота з громадською думкою. Цього ранку Джейсон почувається особливо бадьорим, а його Олдсмобіль відполірований до блиску. Перш ніж увійти, він підбирає на парковці кілька обгорток від бургерів, щоб вони поскисали ті снайпери. Він чув, що дядечка Енсо десь неподалік, а ти ніколи не знаєш, коли він зі своєю армадою лімузинів і бронемашин заскочить до найближчої франшизи потиснути руки рядовим співробітникам. Так, сьогодні Джейсон працюватиме допізна, буде на ногах, аж поки почує, що літак з дядячком Енсо на борту щасливо залишив цей район. Він залогінюється в контрольнет. Випадає список завдань, усе цілком звично, не надто й довгий список. Сьогодні мікрофраншизна діяльність на мінімумі, бо всі локальні менеджери гарують, наводять лоск, проводять інспекції перед можливим приїздом дядячки Ензо. Але одне із завдань позначене червоним як пріоритетне. Пріоритетні завдання дещо незвичні. Симптом занепаду моралі та загальної розхристаності. Кожне завдання має бути пріоритетним, але час від часу стається щось, що ніяк не можна відтермінувати чи проїбати. Локальний менеджер, як от Джейсон, не може виставляти на завдання пріоритет. Така вказівка мусить походити з вищого ешелону. Зазвичай пріоритетне завдання – це саме код N, але Джейсон із полегшенням помічає, що це звичайна доставка. Треба відвести деякі документи з його офісу в Нову Сицилію номер 4649, на південь від центру. Далеко на півдні. Комптон. Зона бойових дій. Давня цитадель нарколумбійців і стрільців Растафарі. Комптон. І на якого ж біса офісу в Комптоні знадобилася ним особиста завірена копія фінансових записів? Вони ж там постійно і на випередки повинні займатися кодом «Н». Власне кажучи, в одному з кварталів Комптона є дуже активна група молодої мафії, що успішно розігнала всіх нарколумбійців та підім'яла під владу мафіозної варти цілий район. Старенькі бабусі знову виходять на вулицю після смеркання, діти чекають шкільних автобусів та грають у класики на тротуарах, які ще недавно були политі кров'ю. І це чудовий взірець, якщо таке можна зробити в одному кварталі, це можна зробити будь-де. І дядечко Енсо сьогодні прибуває саме для того, щоб привітати їх особисто. Сьогодні пообіді. І номер 4649 буде його тимчасовою штаб-квартирою. Такі збіги приголомшують. Джейсону дали пріоритетне завдання – привести свою особову справу до тієї самої франшизи, в якій дядечко Енсо питиме еспресо нині пообіді. Дядячко Енсо ним зацікавився. Містер Карузо нахвалявся, що має зв'язки десь на горі, але чи може він бути підв'язаний настільки високо? Джейсон відкидається на спинку обертового крісла, червонувато брунатної барви, щоб обміркувати цілком реальну можливість того, що вже за кілька днів він керуватиме цілим регіоном, або навіть більше. Одне, можна сказати достеменно, таку доставку не довіриш якомусь там кур'єру. Це не для шпани на скейтбордах. Щоб доправити папери, Джейсон сам поїде, Олдсмобілем, до Комптона.